Жужмом лежали штани. Його водили, підлога ніби пульсувала під ногами. Дух маргариток був уже не такий гострий, тепер до нього домішувався солодкуватий запах жасмину та бджіл. Додатний вийшов букет. Треба було поспішати, сьогодні день відкриття. Ті діячі з муніципалітету, певно, вже зібрались, і Вольф худко став одягатись. Розділ 12. Все-таки він випередив їх на кілька хвилин і використав цей час, щоб востаннє перевірити машину. В шахті ще було з десяток елементів, і двигун, що його ретельно обстежували з улі, працював рівно. Лишилося дожидати. Він так і зробив. Зговірлива земля ще зберігала печать елегантного грайвесниного тіла разом із гвоздикою, яку дівчина взяла була між губи. Тепер оксамитна мережовина квітка лежала тут, пов'язана з нею, тисячами невидимих нитечок, білих павутинок. А Вольф нахилився і хотів був її підняти, але гвоздичний запах ударив йому у ніздрі і приголомшив. А Вольф упустив квітку, вона згасла, і її колір злився з землею. А Вольф усміхнувся. Якщо не підняти, муніципальні затолочать. Його рука ковзнула по землі і натрапила на тоненьку стеблинку. Відчувши його доторк, гвоздика відновила свій природний колір. Вольф обережно переломив її, в одному з вузликів і пришпили собі до вилоги. Не треба було і не хиляти голови, щоб почути аромат. З поза муру квадрата долинула приглушена какафонія, тоді повискування дудки якоїсь музики і глухі розкоти тулумбаса. Потім частина цигляної стіни впала і показався муніципальний муролам, за кермом якого в чорній мантії із золотим ланцюжком на шиї сидів бородатий судовий виконавець. А через пролом увійшли перші представники натовпу і шанобливо Виладнались обабіч проходу. Квадрат заповнила лунка музика губ – губ-губ та дзень. Заверщали хористи, наблизившись на відстань людського голосу. Першим виступав тамбур-мажор, пофарбований у зелене. Він вимахував з трепетом, марно цілячи у сонце. Тамбур-мажор зробив широкий жест у зв'язці з подвійним сальтом мортали, і хористи ушкварили гімн. «Ось пан мер Губ-губ та дзень, цього красного міста Губ-губ та дзень. Він прийшов до вас Губ-губ та дзень запитати ще раз Губ-губ та дзень. Чи вже не час Губ-губ та дзень? Як сплатити йому свої прострочені податки Губ-губ та дзень та тіко-тіко-то». Звук «тіко-тіко-то» видобували з металевих пластин, викроєних у формі кок, по яких спорадично лупили... Тітітом. Усе це разом відтворювало старосвітський марш, який виконували доречно і недоречно, бо ніхто вже віддавна не сплачував податків, а хто може заборонити оркестрові грати ту єдину мелодію, що він уміє. Злідом за музикою з'явився мер зі своєю слуховою трубою, в яку він усе ніяк не міг запхати шкарпетку, аби не чути цього содому. Його половина, дуже огрядна особа, геть гола і геть червона, виїжджала одразу за мером на вузі з рекламним щитом на підтримку власника найбільшої в місті Сироварні. Чоловіка, який був утаємничений в махінації членів муніципалітету і тепер змушував їх потурати своїм забаганкам. Пані Мерова а мала такенні цицьки, які ляскали її по животі, бо віз був на поганих ресурсах. До того ж син Сировара кидав під колеса каміння. За балагулою сировара виступав власник крамниці залізного начиння, який не мав такої, як його суперник політичної підтримки і мусив задовольнятися лише величезними святково оздобленими ношами, на яких переможниця конкурсу «Чеснот» піддавалася здоровенній мавпі. Прокат мавпи коштував грубі гроші і не давав аж таких результатів, або ось уже десять хвилин, як цнотливиця зомліла і припинила Лемент. Тим часом пані Мерова аж побурюковіла, і в неї ще не було що поскупти на собі. Далі котився шарабан торговця малюками, приведений у рух батареєю реактивних сосок. Малюки хором горлали стародавню застільну пісню. Тут кортеж зпинився, бо, по-перше, кортежі давно нікого не цікавили, а, по-друге, четвертий віз, на якому їхали трунарі, незадовго перед тим зламався, бо візник помер, не причастившись. Мало не оглухли від цих... Дудок Вольф побачив, що йому на зустріч ідуть офіційні особи у супроводі гвардійців, озброєних якимись підозріло великими рушницями. Він зустрів їх за всіма приписами, а тим часом майстри за кілька хвилин збили невеличкий дерев'яний кін зі сходинками, де й розсілися мер з недомерками.